Sýðra kórundu bréf, tíundi kafli Ég, Páll, sem sagður er auðmjúkur í návist ykkar, en Djarvmóll, þegar ég er fjarri, byð ykkur með hóværð og mildi krist. Látti mig ekki þurfa að vera harður við ykkur þegar ég kem og beita þeim myndugleika sem ég mun ekki hika við að beita, gagvart nokkrum er álíta að ég láti stjórnast af mannlegum kvötum. Þótt ég sem maður berst ég ekki á mannlegan hátt, því að vopnin sem ég nota eru ekki jarnask, heldur máttug vopn Guðs til að brjóta niður výi. Ég brýt niður hugsmíðar og allt sem reyki sér gegn þekkingunni á Guði og hertek hverja hugsun til hlýðinni við Krist. Og ég er þess albúin að refsa sérkverri óhlyðinni þegar hlýðinni ykkar er orðin fullkominn þið horfið á hi vitra ef einhver treystir því að hann sé krists þá huggi hann betur af og sjái að eins og hann er krists þannig er ég það einnig jafnvel þótti villi hrósa mér í frekari lagi af valdi mínu sem drottinn hefur gefið til að byggja ykkur upp en ekki til að rífa ykkur niður þá yrði ég mér ekki til skammar Ekki má líta svo út sem ég vilji ræða ykkur með bréfunum. Bréfin, segja menn, eru þung og ströng, en sjálfur er hann lítill fyrir mannað sjá og engin tekur mark á ræðu hans. Sá sem slíkt segir festi það í huga sér að eins og ég tala til ykkar fjarsstattur í bréfunum, þannig mun ég koma fram þegar ég er hjá ykkur. Ekki dyrifist ég að telja mig til þeirra eða bera mig saman við suma af þeim er mæla með sjálfum sér. Þeir eru það óskinsamir að þeir koma með eigin mælistykur og mæla sig við sjálfa sig. Ég miklast ekki ómælt. Ég nota þann mæli sem Guð hefur útlutað mér. Að ná allt til ykkar. Hefði ég ekki náð allt til ykkar, hefði ég gert ómikið úr mér. En nú komst ég fyrstur allaleið til ykkar með fagnaðar erindi kristts. Ég hef mína viðmiðun og miklast ekki af erfiði annara. Ég vonaði að ég vaksi í áliti hjá ykkur að sama skapi sem trú ykkar vex, en þó samkvæmt minni mælistyku. Þá get ég boðað fagnaðar í löndum handan við ykkur án þess að nota annara mælistykur eða stæra mig af því sem þegar er gert. En... Sá sem hrósar sér hrósi sér af því sem drottin hefur gert. Þeim er ekki að treysta er mælir með sjálfum sér, heldur þeim er drottin mælir með.